Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er det igen blevet mandag. Klokken er 13.05 og på FM, DAB, streaming, podcast og hvad har vi Får du her ugens kig på Medie Danmark. Du har kort sagt tilvalgt Q&A, Danmarks eneste holdningsbårne mediemagasin. Mit navn er Henrik Kvorsrup, og jeg står så dermed for kuget i vores titel. Stor A står her ved min side. Det er dig, Mikkel Andersen. Og Mikkel, hvad har vi i posen til lytterne i dag? Først og fremmest så må vi vel bede lytterne om at bære en lille smule over med os. I alt fald, hvis de synes, at de seneste uger i lidt for høj grad har stået i Radio 24 tegn For I slipper simpelthen ikke. Også i denne uges program, så vil det være præget af diskussionen om herværende stations fremtid, der da også har domineret mediebilledet i alt overvejende grad i den forgangne uge. Og det var en diskussion, der fik endnu et twist af Dansk Folkeparti i ugen, der gik foreslog, at Radio 24 kan fortsætte som DAB-kanal. Finansieret i et vist omfang af offentlige midler. Lige om lidt så får vi besøg af kulturminister Mette Bok, som vil svare på, hvad den åbning kan komme til at betyde. Og dernæst så får vi en reaktion fra Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus. Så får vi også besøg af direktør og kommentator Bjarke Larsen, hvis budskab er, at man da sagtens kan lave glimrende radio for provinserne, og at 24. s reaktion på medieforliget og den påtænkte udflytning har været en stor omgang tudefjæs. Og til allersidst i udsendelsen kigger vi nærmere på, hvordan den korte radiovises aprilsnar kunne gå så galt, at det nu har ført til et politianmeldelse og en udbredt politisk fordømmelse. For, og i øvrigt, hvad laver stationens nyhedschef, Kristoffer Eriksen, egentlig som medvirkende i et satirisk univers? Men der er trods alt også plads i udsendelsen til andet end ananas i egen juice. Vi får besøg af Morten Lange fra Danske Medier, der netop har søsat en storstilet annoncekampagne flere sider, hvor formålet er at udstrege, understrege, at der er forskel mellem sociale medier og journalistiske medier. Er de etablerede medier gået, over, øh, gået i panik over konkurrencen? Du lytter til Radio 24-7. Ja. Velkommen til dig, kulturminister Mette Bock. Vi starter med fint besøg her i, i studiet. Da du og jeg skrev sammen inden i dag, så, så nu læser jeg lige op for vores korrespondanse. Det har du faktisk givet mig lov til. Så venligst for, skrev du til mig, at jeg ikke bliver skudt af rasende mennesker på redaktionen. Du sidder her i levende livsslap, levende igennem. Hvad, hvad var det, du var så nervøs for over at skulle ind på 24-7? Altså, der har været en, må jeg sige, meget skarp og meget markant og også det tiderrasende øh, reaktion fra medarbejderne. Og det har faktisk en særlig ironi i sig, fordi jeg sad i den gruppe, som for ni år siden var med til at forberede fødslen af en ny station. Og der argumenterede jeg meget stærkt for, at der skulle man kunne ansætte værter, som også var stærke holdningsmennesker, og som turde give udtryk for deres holdninger. Og det må jeg da sige, at øh, den idé, den er der lykkedes til at bolle. Så I politikere ligger, som I har ret, når I får tæsk fra, fra dem der er her på stationen. Men hør du her, æh, med, med det bog nu er der jo tegn i sol og måne på, at det ikke er så definitivt endda, det her med, at det er slut og færdigt med 24-7 per 1. november 2019. Dansk Folkeparti er kommet med det her, Christian Thunstad kalder det en hånd, gående på, at 24-7 kan fortsætte som en DAP-kanal. Først sådan overordnet. Hvad betragter du det som en hånd, og hvad tænker du om forslaget? Altså, jeg vil selv sige, at jeg var meget ked af, at 24-7 meldte ud, at de ikke vil byde på de betingelser, der var i udbrudsmaterialet. Så jeg vil da meget gerne være med til at afsøge alle muligheder for, at alle kan byde også 24-7. Både i forhold til den nuværende FM4, som 24-7 kører på i dag. Det er den, som skal i udbrud. Men jeg vil også meget gerne se på andre løsninger. Jeg har ikke hørt endnu fra Dansk Folkeparti, hvad de tænker, men jeg synes da, at alle veje og muligheder skal undersøges. Hvad, hvad gør I konkret nu? Altså, nu er der kommet det her udspil fra Jeg har indkaldt til et møde hvor vi sætter sammen, og så må vi drøfte, hvad er den aktuelle situation, og så se på, hvilke muligheder kunne der være. Men man skal lige huske, at uanset hvad man gør, altså også selvom man laver et nyt, øh, en ny dap så skal det jo i udbud, og der er ingen, der kan tvinge 24-7 til at søge, og der er heller ingen, øh, som kan garantere, at 24-7 vinder, fordi det er jo et, sådan et armslængte organ, som sidder og beslutter, hvem egner sig bedst til Men... at søge ind i forhold til det her. Men nu kan man sige, det virker jo som om at der der der som som Henrik også sagde, for lidt siden at der, der blev rakt den her olivengren ud fra fra Dansk Folkeparti fra Christian Tulsendal i et læsebrev i læserbrev i Jyllands Post, hvor han åbner for at man kan fortsætte på DRB. Men i reaktionerne fra fra dig, men også fra de konservative medier, altså Carter, der virker det som om at I taler en lille smule ved siden af, altså ved siden af det som Dansk Folkeparti foreslår. Der, der insisterer du eller ikke insisterer, men der foreslår du i stedet for at man åbner FM4 for livet, altså det der allerede er klappet af og som Radio 24 har sagt, det vil de ikke byde på. Men hvorfor ikke bare gå ind på ideen om DRB-kanalen, som jo er det, som Tulsendal ser ud til at være interesseret i? Jamen det vil jeg også gerne, men jeg synes også, at man som politiker må have mod til at sige, når der nu er nogen, der gerne vil tale om det igen, så at sige, hvordan ville det egentlig være, hvis det skulle være rigtigt? Og så er den rigtige rigtig idé for mig at, se, at uh, sige, at vi skal gøre, ligesom der var i regeringens oprindelige udspil, nogle stærke krav til, at det skal uh, dække hele landet, og det synes jeg, man skal sætte meget stærke krav til, fordi det ønsker vi virkelig, og det er vi helt enige med Dansk Folkeparti i, men det der med, hvor en ejer og en ledelse skal placere sine medarbejdere fysisk, det, det synes jeg sådan set er noget, man skal overlade til ejer og redaktion selv, hvis de bare løser den opgave, man beskriver. Men Dansk Folkeparti og regeringen er jo sådan set helt enige i, at vi gerne vil have, at det her det bliver en landstækkende kanal. Og det der med, det må jeg så sige til 24. markante medarbejdere, at man ikke kan lave radio i Jylland, altså det er jo noget pjat. Selvfølgelig kan man da det. Jamen det, det vil jeg da også håbe, at jeg tænker, nu kommer jeg selv fra Aarhus, så altså, det vil jeg da meget håbe. Jeg tror også, at alle de folk, der sidder oppe på Almas elev hos Danmarks Radio, mener, at de trods alt laver noget, noget ganske fornuftigt. Men med det Bog, når du nu siger, du ville have, at du vil da synes, det var skønt, hvis man så kunne få det skruet rigtigt sammen i denne her omgang, dermed siger du jo også, at det, som I fik skruet sammen her for et par uger siden, det var forkert. Altså, jeg har jo, altså når regeringen fremlagde et forslag, hvor der ikke stod noget om fysisk placering af medarbejdere, så er det fordi, regeringen mente, at det var det rigtige. Men der er jo ikke nogen politiske udspil, som bliver præcis, øh, som udspillet er, medmindre man er en flertalsregering. Og derfor var vi jo afhængige af at finde et flertal. Og det her, det var noget, som var meget vigtigt for Dansk folkeparti. Og så blev det sådan at i første omgang, jo, da vi indgik aftalen i juni med, at 50% af de traditionelle medarbejdere og alle de administrative skulle rykke ud. Og så kommer den næste store ironi i hele det her forløb. Det er nemlig, at ejerne af 24-7 klagede og sagde, at de mente ikke, at man kunne stille krav om at flytte administrative medarbejdere. Så måtte vi spørge i EU hos kommissionen, hvad de sagde til det. Og de sagde, nej, det må man ikke. Man må gerne. Flytte alle de redaktionelle medarbejdere, man vel, men man må ikke stille krav til de administrative. Og så bliver vi nødt til at regne baglæns igen, og finde frem til det, som jeg vil kalde for aftalens ånd. Øh, og så konverterede de administrative medarbejdere til redaktionelle. Men det er lidt en ironisk ting, at det sådan set var en klage fra Berlingske selv. Ellers for... så var udbuddet kørt igennem, for... og der var sikkert ikke nogen, der havde tænkt det. Siger, det er der mange, der siger, at der er ironi i det. Men, men tilbage står jo altså, at det, som I var landet på i sommer 50-50, at det kunne Berlingske godt leve med. Det, som I så landet på efter korrektionen her for nogle uger siden, det kunne Berlingske ikke leve med. Så det, det ender op med. Det var en løsning, der de facto betød, at det 24-7, som vi igen dag ikke vil. Og det kan man så mene meget om, men, men budskabet fra Berlindske var, at det byder vi ikke på. Så prøver jeg lige at spørge dig igen, hvorfor øh, satte du og, og andre borgerlige partier så ikke bare hælen i og sagde, hør her, det, nu har vi simpelthen strammet skruen for meget. Det her, det betyder, at 24-7 ikke ville kunne fortsætte. Det er vigtigt for os, det er vigtigt for mange af lytterne. Nu sætter vi hælen i. Hvorfor gjorde I ikke det? Altså, 24-7 havde jo ikke sagt, at de ikke ville byde. Altså, jeg var selv overrasket, fuldstændig ligesom Dansk Folkeparti, da 24 ejer meddelte, at så ville de ikke byde. Det var jeg overrasket over. Det havde jeg forventet, man havde ville gøre, fordi 30 procent er dog, trods alt stadigvæk en del. Mm. Det er klart, at det vil være en radio, som ville have en lidt anden profil, men det har vi jo også et ønske om, at det skulle være landstækkende. Så det kom også bag på mig. Det gjorde det. Hvis, hvis vi nu retter blikket hen mod det møde og de forhandlinger, som jeg så i en eller anden form forventer, der, der vil komme til at pågå, øh, når I skal snakke med Dansk Folkeparti om det. Altså, det, det centrale i forbindelse med den her drb alternative løsning, det er vel, hvor stort et budget, man i givet fald kan, kan, kan give den her kanal. Hvad vil dit udspil være i den her scene? Hvad, hvad snakker vi om for en størrelsesorden, som du vil forestille der vil være rimeligt? Jeg vil sige, at hvis man skal drive en kanalen, så koster det jo også penge. Det der, det, der koster, det er jo ikke, om det kommer ud af det 15%. Et FM-rør eller et Det, der koster penge, det er jo, at man skal have medarbejdere til at levere et indhold. Så det bliver bestemt ikke billigt. Hvad tænker du, så noget skal koste, hvis det skal give mening? Det vil jeg meget gerne have lov til at drøfte med Dansk Folkeparti og de øvrige regeringspartier, inden jeg vil komme med et bud på det. Jeg vil bare sige, at det er altså ikke billigt at lave radio. Men det er så det ene. Det andet er jo, man kan jo godt argumentere for, at nu er der så åbnet en Pandoras-æske. Fordi hvis løsningen bliver, at der bliver bundet en, en, en, en portion penge i halen på et... DAP-udbold, jeg kalder det DAP, det kan du også? Ja, det gør han. Men ham, Mikkel, han siger, at DAB, det lyder mere som et rock men det, lad nu det <laughs> øhm, øh, hvis, man, hvis, man, hvis man binder en pose penge i, i halen på det, så kunne det jo godt være, at dem, der havde tænkt sig at byde på altså, FM, øh, den FM-borgerne, FM4, ville tænke, jamen, det er jo lidt bristet forudsætning af det der, for nu har vi pludselig fået en konkurrent, som vi ikke havde regnet med at få. Altså, jeg kan da ofte forestille mig i lysfynske medier, jeg ikke synes, det er det mest vidunderlige det, der er sket med Dansk Folkeparti's udmelding. Hvad tænker du om det? Det er jo fuldstændig rigtigt. Og der er bare, det vil være sådan, at uanset hvilken løsning man finder, så vil der være nogle fordele ved det. Altså, man kan godt strække noget sammen, som 24-7 formentlig, vi synes var attraktivt at søge ind på, men der vil også være nogle øh, ulemper ved det, og det, jeg har det bare sådan, at det synes jeg, man som politiker skal sige højt på forhånd, at øh, det er da klart, at hvis man binder rigtig mange penge i, i en ny DAP-kanal, som er skræddersyet til, at 24-7 kan søge den, så vil der sikkert, det er jo ikke kun én ny byder, der er faktisk en 3-4 tre stykker, tre, stykker, som har vist seriøs interesse, så vil de selvfølgelig kunne komme og sige, hvad er nu det for noget? Altså her kommer I, nu laver I det om igen, og der kommer en ny stærk konkurrent, som ovenikøbet har et brand, 24-7 som er veletableret, som gør, at vi ligesom starter med en cold start, og de andre er allerede i gang. Det er jo det, som er konsekvensen af det, og det skal man jo bare turde sige øh, åbent. Og hvad, at, taler øh... det? hvad taler det for? Altså, hvad, hvad, hvilken konklusion fører det der frem til, at man skal genåbne det hele, at man skal ikke sætte så mange penge øh, til, til det her DAP-projekt, eller, eller hvad, hvilken konklusion fører det der til? Jeg har overhovedet ikke konkluderet nu, fordi jeg har jo ikke. Jeg har slet ikke hørt noget om, hvad, jeg hørt noget om hvad, hvad Dansk Folkeparti ikke vil, men jeg har ikke rigtig hørt om, hvad det er, de gerne vil, og hvordan de forestiller sig en finansiering af det. Og det vil jeg meget gerne være med til at drøfte dansk, med Dansk Folkeparti, og det gør vi, når vi sætter sammen om et bord. Fordi jeg synes det også, det er meget ærgerligt, hvis ikke 24-7 <coughs> i en eller anden form fortsætter, efter nu har brugt otte år på at bygge stationen op. Jeg skal lige høre, altså i, i forhold til det her med at skræddersy, det er der jo mange, der snakker om, at man ligesom kan skræddersy de her b betingelser til, til, til, til Radio 24 men det må man vel egentlig ikke, må man det? Man skal lave et åbent udbud, men man kan jo godt bestemme, altså politikerne bestemmer jo, hvordan udbuddet skal være, men det, man kan jo ikke sige, at nu laver vi en 24 7 Det kan man ikke, fordi det skal i udbud. <laughs> Mette Bock, kulturminister i uh, Kongeriget i Danmark, tusind tak, fordi du... du og kirkeministeren. Kirkeminister. Det har jo også så meget <laughs> relevans i den her sammenhæng, men, men, men det skal vi bestemt ikke øh, glemme. Morten Marinos, du er <coughs> medieordfører for øh, Dansk Folkeparti. Jeg ved, du har siddet og lyttet med på den her snak, vi har haft med øh, Mette Bok. Øh, hvad, ja, hvad tænker du umiddelbart? Jamen, jeg tænker da, at det, det er spændende at drøfte noget mere konkret med ministererne og med de øvrige regeringsordfører, det vil vi selvfølgelig gøre, forhåbentlig her i løbet af ugen. Og så skal vi jo ikke hverken diskutere eller debattere forskellige løsninger og økonomi i radioen, før vi ved, om der hovedet er grunden for, at man skal gå videre af den vej. Men samtidig så synes jeg også, at ministeren bliver ved med at hænge fri, hvad der stod i regeringens oprindelige udspil til deres medieaftale. Og det synes jeg faktisk ikke, man skal forholde sig så meget. Jeg synes, man skal forholde sig til det, vi faktisk aftalte i sommer, så som vi så sidenhen med Bok siger selv, at som nu har regnet, regnet baglæns for at få for talene til at passe til noget, der kunne lade sig gøre. Jeg er så altså bare ked af, at det først sker her i marts måned, og ikke allerede i november, hvor vi har øh, notatet fra Kammeradvokaten, der, der fortæller og beskriver, at man altså ikke kan, kan lægge krav om at flytte øh, administrative arbejdspladser. Så på den måde synes jeg jo næsten, at vi har, vi har spildt øh, tre måneders og det, synes jeg, er men, men, men Morten Marinus, nu hvis vi endelig skal ind på de her, det er jo sådan selvfølgelig lidt vand, vand under broen, men, ja. øh, men hvis vi nu endelig skal ind på de administrative arbejdspladser, jeg, aldrig, jeg har aldrig rigtig forstået, hvad jeres argument for, at administrative arbejdspladser skal rykkes til Jylland egentlig var. Altså hvorfor er det så relevant, hvad kantinemedarbejdere, dem der sidder nede ja, i receptionen, eller dem der sidder og laver HR, lønudbetalinger, hvor de egentlig sidder henne, det har vel ikke noget at gøre med det perspektiv på København udefra, som I prioriterer så højt? Et af vores udgangspunkter, ikke kun det med at se på, på hovedstaden fra Det var jo også, at man havde en talerang, der var funderet i Vestdanmark. Og vi mente, at, at hvis man sagde, at ca. 50% af de redaktionelle arbejdspladser lå at sted, eller var at sted øh, i hovedstadsområder og, og, og i en del i, i Vestdanmark, hvis man så placerede administrationen eller et hovedsæde øh, i, øh, i Vestdanmark, så ville være, det være den gængste opfattelse at det så var der, man havde sit hovedudspring. Og når det så ikke kunne lade sig gøre, så er det så, vi har, har øh, som ministeren selv siger, at man i ministeriet har regnet baglæns på baggrund af det oplysninger, man har fået fra 24-7 og, og Bernes kapitel om, hvor mange års værk samlet, der bliver brugt i dag øh, for at lave den her øh, 70-60-løsning. Og det var altså et tilbud, som regeringen så er kommet til okay. os med. Men, men, men, men Marino, jeg, jeg afbryder lige her, for, fordi øh, lad os må kigge lidt fremad. Fordi nu er så der er kommet den her. I bruger selv udtrykket fremstrakte hånd fra Dansk Folkeparti. I vil, vil, vil, vil, vil gerne være med til en løsning, hvor en nærværende station, altså 24-7, <coughs> eller en anden station, får lov til at, at sende på DAP-kanalen med en eller anden pose penge knyttet til det. Hvor mange penge? Et, hvor mange penge skal det være? Og to, hvor skal de penge komme fra? Ja, det er den forkerte rækkefølge at jeg tingene i. Fordi allerførst skal vi jo finde ud af, om det her overhovedet er et spor, vi skal gå ud af, og dernæst kan vi så finde ud af, under hvilke vilkår og forpligtelser skal man så udbyde sådan en, en DAP-kanal eller DRB DAP kanal øh, i et åbent udbud. Og når først, først når vi ved, under hvilke vilkår og, og forpligtelser man skal byde ud kan man jo begynde at kigge på, på økonomi. Og så kan det være, at vi kan finde nogle af pengene inden for, øh, inden for vores eget medieområde eller kulturministeriets område. Og det kan også være, at Thulesen Dal har udtalt også, at, at det kunne være, at der skulle være, findes nye penge, som, øh, som han også gerne vil hjælpe med at finde over i finansministeriet, hvis det var det, det knep med. Men i første omgang skal vi jo finde ud af, om, om det her overhovedet er, er en farbar vej. Men hvad er det for nogle krav, I vil stille til, til, til den nye DAP-kanal? Altså, bliver det Jamen. også noget med noget geografi, eller, eller Ej, hvad er vi ude det, i derom? det var ikke tanken, og det tror jeg også, at, at man kan læse i interviewet med, med Christian Tulsendal i Jyllandskoster. Det var netop ikke tanken, at når vi nævner det med geografi, så er det jo fordi, vi har to store taleradio, altså P1 og så FM4, ja. og dem vi vil vi egentlig godt have placeret hver sted i landet. Og, og nu siger ministeren, at det letteste ville være bare at, at fjerne vilkårene for det udbud, der nu er sat i gang på, på FM4. Det mener jeg nu ikke er det letteste, fordi for det første kan hun så også komme i det problem med dem, der nu sidder og, og, og laver bud der og tænker, oh, hvad er nu det for noget? Skal vi nu også til at lave om på, på det materiale, de er ved at arbejde ud fra på FM4? Og noget helt andet er i forhold til, til den til dansk folkepartis politiske ønsker, så vil det jo i teorien jo kræve, at, at hele medieaftalen blev, blev lukket op, hvis det var P1, man skulle til at flytte i stedet for, og det tror jeg slet, slet ikke kan der sig gøre. Danmarks Radio har jo allerede public service okay. som er godkendt og vedtage. Så det spor kan vi altså ikke gå ud af. Nej, men, men altså, noget, noget jeg har tænkt over, hvorfor egentlig ikke, øh, i stedet for at sige, at, øh, at det var på FM4, eller på DRB, man åbnede den her øh, ny kanal, der bliver udbudt i Vestdanmark. Altså, jeg mener, så kunne Radio 24-7 blive liggende på FM, og, øh, og så vil man i stedet for have mulighed for at kunne høre den nye. Så folk skal jo alligevel ind og finde en ny kanal der. Så, så hvorfor ikke give den til, til, til dem, der byder på FM4 i stedet for? Fordi så vil vi stadigvæk stå i den situation, at de to øh, store FM-frekvenser stadigvæk vil have sit hovedudspring i hovedstadsområdet. Og det har været Dansk Folketiges øh, holdning og ønske helt tilbage fra, hvor vi kom med vores mediespil i 2016, at det, det skulle vi gøre op med. Og det er jo ikke nogen henligheder, at allerede i, øh, i vores mediespil i øh, august 16, som er behandlet på vores gruppe, gruppemøder helt tilbage i foråret 16, at der står faktisk, øh, øh, at vi foreslår Aarhus. Så det der med 110 km, det er der ikke noget, at Dansk Folkeparti har foreslået. Øhm, så, så vi kan i hvert fald ikke skyde i skoene, at, at kilometer er noget vi har fået ind. Da, vi har faktisk været mere konkrete end man måske også kunne, kunne have været nu, gjort det. nu. Nu er, er kulturministeren faktisk blevet siddende i studiet og lyttet til vores ja, det er lidt sådan, dejligt. Det, <laughs> ja, øh, og, og det, det gør altså. Jeg lige har lyst til at spørge dig med det bog. Hvad siger du til, at Morten Marinus her jo faktisk, sådan må jeg høre ham, afviser en genåbning af det egentlig for lige. Det er kun det lille hjørne her øh, om, om DAP, det, det skal handle om, som jeg forstår, Morten Morinus. Altså, det forholder sig jo sådan, at, øh, at vi står ved de aftaler, vi indgår, øh, uanset hvad. Men øh, det kunne jo godt være, ligesom jeg meget gerne vil lytte til gode argumenter fra Dansk Folkepartis side, det ved jeg også, at det vil de øvrige regeringspartier også, så, så tror jeg da også, sådan kender jeg i hvert fald Dansk Folkeparti, at de vil også lytte til gode argumenter den anden vej. Så, så lad os nu lige tage den samtale, inden vi, vi konkluderer. Og det er jo fair nok, at den skal tages i morgen, men, men vi er jo utålmodige mennesker her, øh, også journalister. Så nu får du alligevel spørgsmål, Morten Marinus. Øh, er, I, er I fuldstændig satte på, at en aftale af en aftaler, gode argumenter, det kan ikke flytte noget, det er kun den dabdel, det handler om nu? Jamen, vi har jo hele tiden haft en holdning, at en af de store fm taler skulle, skulle, skulle placeres uden for, for råder. Jeg har svært ved at se, at man ville kunne gøre det, hvis man begynder at lave om på FM4-udbuddet. Så jeg tror altså ikke, vi kan begynde at lave om på DR-aftalen omkring p en, en enkelt ting. Den mangeårige mediekommentator, DR-medarbejder og meget andet, Lasse Jensen, han skriver i dagens information i, i forbindelse med jeres forslag om DRB. Den spralske lille station bliver ikke reddet af en digital kattelem, altså drb forslaget For at den, som Thulesen Dahl ansøger, kan blive en rigtig forretning, så kræver det meget mere. Voldsomt slækkelse af public service-kraven, ikke mindst omfanget af national nyhedsdækning. Det kræver reklamer i massivt omfang og meget mere musik. Så er det ikke længere hverken Radio 24 eller en tal taleradio. DF's udspil er en taktisk fis i en hornlygte. Hvad siger du til det? Altså, det synes jeg er lidt for tidligt at konkludere. Det har slet ikke været, været vores hensigt, at, det, at man skulle kunne kalde det det overhovedet. Vi går ind og har en fornuftig samtale med, med ministeren og de øvrige ordfører, og, og under hvilke vilkår og, og, og, og muligheder der er for at kunne drive sådan en station videre på, på, på DAP. Og, og så må vi jo tage den derfra. Jeg tror faktisk godt, man vil kunne lave en kanal på DAP, som, som er meget lige den, man kender fra, fra 24.7 i dag, uden at det ville være problemer. Og så er det rigtigt nok. Så har vi så debatten, hvad skal der ske efter en overrække? Og det har vi jo så ikke svaret på lige nu. Men vi kan jo starte med at diskutere, hvor lang overrække man vil give et nyt udbud på en DAP-kanal. Der er vi jo altså heller ikke så håndfaste, at det skal kun være to eller tre år. Det kan også sagtens være fire eller fem år. Det er noget af det, vi må, vi må finde ud af. Og så kan man jo næste gang finde ud af, hvad skal der så ske. I første omgang der er det rettet sig om at finde en vej, fordi vi ved, at der er rigtig mange inklusive underplaner selv, der er blevet overrasket over, at Bergen's Epibel ikke vil byde på FM4 under sine vilkår, og at der er rigtig mange, også i regeringspartiet, som er rigtig glade for 24-7. Og det kunne jo være, at 24-7 kunne være med til at løfte lytningen på DAP. Nu har de vist, at de kunne være med til samlet set og løfte lytningen til taleradio. Hvorfor ikke udvide det marked endnu mere? Det tror jeg faktisk, der er mulighed for. Vi får se, hvad der, hvad der sker i morgen. I hvert fald er der forhandlinger i kulturministeriet om øh, den såkaldte DAP-løsning. Jeg insiderer altså på at kalde det DAP, men Mikkel Andersen kalder det DAB, det skal ikke skille os ad. <laughs> Æ, tak i hvert <laughs> <derfald. laughs> fald til dig, Morten Marines fra Dansk ja, Folkeparti, fordi du vil være med. Og tak til kulturminister Mette Bock. Du lytter til Radio 24-7. Larsen er forholdsdirektør, og han glæder sig virkelig til, at Radio 24 bliver aflyst af en radiostation placeret i provinsen. I en klumme i Berlingske fortæller han, at han har boet både i Sønderborg og i København, og at der er, og nu citerer jeg, himmelvid forskel på hverdagen de to steder. Ikke kun i forhold til, hvordan folk stemmer, men også i forhold til, hvordan hverdagen leves og opleves, hvilke type mennesker man kender og omgås, hvilke problemer man synes, der er det vigtigste. Ja, og velkommen til, Bjarke Larsen. Tak skal du have. Bjarke, lad os starte med at høre, hvad, hvad er det for en forskel, hvis vi skal være sådan lidt mere konkret, også over for dem, der ikke har læst din uh, klumme i Berlingske? Jamen det er jo en forskel, som giver sig udtryk på mange måder, at øh, i København har du et øh, meget rødt vælgerflertal, i Syd- og Sønderjylland for eksempel, som jeg bruger som eksempel, har du et meget blåt vælgerflertal, øh, du har hele administrationen, du har øh, koncernhovedkvarterer for rigtig mange store øh, firmaer, du har øh, nogle medicinklynger, nogle andre klynger af arbejdspladser, du har en anden type arbejdspladser, i stor København, hvor du meget mere har det man kalder produktionsdanmark øh, i Jylland, det giver en anden type jobs også og så videre. Øh, I København er det meget let at leve i nogle øh, siluer af mennesker, der stort set alle sammen ligner en selv, hvor imod i, i de aller fleste provinsbyer, der møder du mennesker af alle mulige typer, fordi byen er ikke så stor, øh, så du møder dem øh, i dine børns skole, du møder dem på din arbejdsplads, du møder dem øh, øh, i de foreninger, du er medlem af, og så videre. Ikke? Øhm, og, og, og der er, der er øh, et meget større kulturudbud i København. I provinsen er det mindre, til gengæld går man måske mere til det, når der er det er der, og så videre. Der, jamen, det er på, på, på mange måder to øh, forskellige hverdage. Altså, det... og, og i relation til det, vi så taler om her, altså hvor skal en given radiostation placeres, så må jeg så forstå dig sådan, at den forskel på, hvordan man lever henholdsvis i hovedstaden og i provinsen, den øh, er vanskelig at beskrive, hvis man ikke er til stede der, hvor tingene foregår på en anden måde. Ja, det synes jeg. Altså, vi har jo øh, en type, øh, vi har nogle lokale medier, som kun er lokale og, og føder meget, meget lidt ind i, i hovedstadsmedierne. Og så har vi nogle hovedstadsmedier, hovedparten af medierne, hele Danmarks Radio, næsten øh, alle de store øh, landsdækkende aviser osv., holder til i København. Og de har de sidste 20-30 år lukket alle deres lokale og de har opsagt samarbejde med de freelancer, der bor ude i, i provinsen, og som tidligere leverede stof, jeg var selv en af dem. Og så i stedet for laver man det, man kalder journalistik. man sender lige en journalist ud en dag eller to, og, og så samler man lidt stof ind og skriver et par artikler, og så skynder man sig hjem i i tryghed bag ved voldene igen. Men, men, men hør det, Bjarke Larsen, lige, Bjarke vi, vi er vel enige om, at centraladministrationen, du har selv beskrevet det, befinder sig her, Christiansborg befinder sig her, erhvervslivet befinder sig her, der er vel nogle lavpraktiske fordele ved at være til stede der, hvor de fleste af ens kilder befinder sig? Absolut, men, men nu siger du, de fleste af ens kilder, det kommer jo an på, hvilken type kilder man vil have. Og hvis man vil have folketingspolitikere, og hvis man vil have københavnske meningstander, og hvis man vil have Øh, de der topchefer, så skal du have rigtig mange i København. Men det er jo lykkedes jer ja, at skabe en, i mine øjne, falsk myte, som hedder, at for de 30, hvis vi kun kan lave 30% i København, så kan vi ikke lave Q og A, så kan vi ikke lave Jarl og, og, og øh, Steno og Kordua, så kan vi ikke lave Russis øh, roulette, så kan vi ikke lave det røde felt, og dem der, der trækker rigtig meget på, på den type kilder. Men selvfølgelig kan man da det. Man kan lave alle de programmer, og der vil stadigvæk være langt op til de 30 procent. Og så kan man lave en hel masse andet med udgangspunkt i provinsen. Og vi skal da forhåbentlig have andre, andre kilder end Christiansborg, politikere og københavnske journalister mm. i en radio. Ja. Vi kommer ind på det med, med, med, med, med vores Radio 24-7-journalisternes reaktioner og måske kløngeri om lidt, men, men jeg har en enkelt ting, altså nu, nu kan man sige, de planer, der ligger i forhold til, til, til udflytning i hvert fald, der, der regner de fleste jo med, at det vil være Aarhus, som bliver hovedkvarteret for mm. den her nye udflyttede kanal. Jeg har selv arbejdet eller boet i Aarhus, mens jeg lavede det her program, og har kørt frem og tilbage i to rigtig meget. Nu er jeg så flyttet til København. jeg skal være helt ærlig, jeg kan sgu ikke mærke nogen forskel. Altså, Jeg synes, det er, det er da lidt det samme. Det er sådan ligesom det fjerde eller femte brugkvarter for København. <tryk> øh, altså, Er det virkelig der, du får det? For jeg kan da godt anerkende din. din, din jeg vil da sige, hvis, hvis det var Hvide Sande, eller måske sågar, som man sendte radio fra, jamen, så er det det rigtige. Så møder du nogle andre i, i, i, i ens nærmiljø. Men, men Aarhus er vel lige så meget en del af, af, af, af den boble, du beskriver som København er. At det er rigtigt, at, at København, eller Aarhus, og måske til dels øh, Aalborg Odense, at der har, de er så store, så altså der, der har du også det segment, men der er alligevel forskel på øh, at sidde i Aarhus og øh, have en masse medarbejdere, der måske sidder ude i, i lokalredaktioner i Jylland, på Fyn osv., og øh, tænke konsekvent et koncept, som hedder, at vi skal have dækket hele landet i den her uge. Hvordan gør vi det? end at have et koncept, der hedder, at vi bor her på på og vi skal have en rigtig masse københavn journalister og, og politikere i studiet. Nu sidder vi her i et mediemagasin, og vi synes jo selv, det er sådan set berettigt nok, at vi beskæftiger os med diskussionen om 24-7, netop fordi vi er et mediemagasin. Det kan der jo sikkert være mange holdninger til. Men, men det er jo ikke fordi, at reaktionen på den påtænkte ændring begrænser sig til dette mediemagasin. Altså ser man på reaktionen fra jo ganske mange af 24-7's medarbejdere. Så har den jo været ganske heftig. Der har været ført øh, ildsprudende debatter rundt omkring på de sociale medier. Og jeg har også noteret mig, at du og min kære medvært har været i en, i en træfning ude på ja, ja. også på de sociale medier. Er det for meget med den her øh, deltagelse fra 24-7 medarbejdere i relation til de her planer, der nu er om, at tingene skal se ud efter 1.11.? Det er selvfølgelig helt naturligt, at man kæmper for den arbejdsplads, man har, og nødig vil have, at den skal laves om, eller at man i værste fald skal miste sit job, osv. Og, og på den måde er det helt naturligt, at, at man reagerer og protesterer, osv. Og Men jeg har da i hvert fald noteret, at der er en markant forskel på, hvor meget man kan og hvordan man kan ytre sig som ansat på Radio 24-7, og hvordan man kan gøre det, hvis man er ansat på Danmarks Radio. Prøv at forestille jer, at øh, for eksempel DR-journalisten Jens Ringmose, som er Christiansborg-journalist... Jens Ringbær hedder han. Undskyld, Jens Ringbær. Øh, at han flere gange om dagen havde lavet opslag på de sociale medier, hvor han svinede DF til, sådan som Jarl du er gør, og beskylder dem for den værste provincialisme og alt muligt andet. Der havde jo rejst sig et massivt rammeskrig om, at øh, han skal være... Øh, nogenlunde neutral og objektiv øh, journalist, og ikke kan tillade sig det her. Og jeg vil ikke, jeg vil ikke indskrænke du øh, øh, 24-7-medarbejdernes frihed til at ytre sig overhovedet ikke. Jeg kan bare notere, at der er en ganske voldsom forskel nej, på, ikke... i, hvor meget man kan, og jeg synes det også... Øh... Men det er, jeg beder dig lidt... aldrig om at indskrænke det, men, men, nej, nej, men nej, du men, synes men, det er så... for meget, ikke? Nej, jeg synes, det er naturligt i begyndelsen, men nu synes jeg, det er ved at blive for meget, fordi man ligesom bare bliver ved og ved og ved, men det er også en meget vellykket kampagne, det må man jo sige, hvor det lykkedes jer ja, at, at få, få skabt den her stemning, som mediefolid nu skal åbnes, eller dørene af det i hvert fald, og man skal have en DAB-radio osv., men, og jeg spekulerer så bare på, dem der så vinder det her udbud, øh, skal de så også have en dap om 7-8 år, og dem der vinder det der, skal de så have en dap om 16 år? Altså, hvad er det ligesom, mm. der gør, at man siger, jamen vi har gjort det godt i 8 år, og derfor skal vi have lov til at fortsætte i al evighed? Men altså, det er jo helt naturligt, at her kommer politikerne og siger, at vi har en pose penge på 100 millioner, øh, der vil vi godt lige tillade os at stille et par betingelser til, øh, hvad der skal komme ud af de 100 millioner. Og, og, og jeg mener jo, at, at Dansk Folkeparti har en pointe, når de siger, at de siden sommeren 16 meget tydeligt har meldt ud, at de ønskede en, en taleradio med rod i provinsen. Så det er jeres ledelse, der har sovet i timen, jeg vil ikke i tilstrækkelig grad prøve at forberede sig på det, her højde for det, og bearbejde politikerne, inden vi kom helt herhen i slutningen. Når man ser på reaktionerne fra, nu, nu nævner du selvfølgelig alle os, sådan lidt kvævlandiske, og selvfølgelig også selv Holdningsborgen for mange af os værter herinde, der, der sidder og men men når man ser på den folkelige reaktion, så er det da kommet bag, og det mener jeg, det er da helt oprigtigt. Altså der er jo kun 18% procent af befolkningen, der faktisk reelt støtter, i hvert fald de meningsmålinger, der er kommet nogle stykker indtil videre, der støtter en udflytning af Radio 24 og man må sige, altså nu ved jeg ikke, hvordan det står til med borgerforslaget om at, øh, at fjerne udslutningskravet, men det er hvert et af dem, der voksede øh, altså, vokset aller hurtigst øh, hid til. Altså, er der ikke også en meget reel folkelig modstand mod det her? Øh, jo, det er der jo. Det, altså, jeg tror, den meningsmåling er reel. Altså, det er jo ikke sådan en manipuleret spørgsmål, man har stillet på den måde. Øh, men det er jo, det er jo helt rimeligt og fair af politikerne at sige, men det var fint i 8 år... De næste otte år vil vi godt lige have lagt snittet lidt anderledes, eller vinkelen lidt anderledes. Og, og der er jo i alle sammenhænge, folk protesterer altid mod forandringer. Folk, vi er jo grundlæggende konservative alle sammen, når det kommer til den slags. Vi er trygge ved det, vi har, og der skal helst ikke laves om. Og så protesterer man. Lige her til sidst, øh, vores kære programchef Mads Brygger har jo nok øh, ligesom gjort sig... Landskendt på, på nok det mest omtalte citat i denne her samling nemlig betragtningen om, at i et land med kun 5 millioner mennesker er værtsmaterialet ret begrænset. Det kan godt være, siger brygger, at der går en usleben diamant rundt i Viborg, men hvis han eller hun ikke allerede var blevet opdaget, så ville det være meget mærkeligt. Det ja, er selvfølgelig, det kan være at høre rimelig provokerende op. <laughs> men har brygger ikke en pointe? Altså ikke forstået sådan, at det, det, det er en samling dummpar på øje i, i, i Viborg, men mange af de mennesker, som har ambitioner for i forhold til at arbejde inden for medier, de har rykket sig herover. De allerfleste har der rykket sig herover, øh, og, og da jeg flyttede til København for 10 år siden, var det da også, fordi jeg er oprindelig uddannet journalist og journalist, hvis jeg på et tidspunkt gerne ville slutte karrieren med at være journalist igen, så skulle jeg herovre. Og det er jo rigtigt, man flytter der, derhen, hvor arbejdspladserne er. Så hvis man skaber nogle arbejds, flere arbejdspladser i, uden, for provind, uden for København, så vil der jo også komme flere talenter derud. Ligesom det, altså man sagde dengang, man lavede Aarhus Universitet, hvor københavnerne var så nervøse, hvordan skulle de nogensinde kunne få undervisere? Og, og nu Aarhus Universitet ved at konkurrere. Københavns Universitet er banen på en hel masse parametre. Ikke? Så... Bjarke Larsen, forlagsdirektør og kommentator. Tusind tak, fordi du kom ind og gav os dit perspektiv på udflytningssagen. Til hver en tid. Du lytter til Radio 24 /7. Der er forskel på sociale og journalistiske medier. Sådan nyder en af i en kampagne fra brancheorganisationen Danske Medier, der skal genoprette den vaklende tillid til journalistikken, som bekendt konkurrerer journalister om bundplacering i troværdighedsmålinger med brugtvognsforhandlinger og politikere. Men Danske Medier vil altså gerne slå fast, at der er forskel på de journalistiske og de sociale medier, og at man kan levere noget helt andet. Og velkommen til dig, Morten Lange, er administrerende direktør for Danske Medier. Tusind tak. Morten Lange, hvorfor det her? pludselig behov for at gå ud og fortælle dig noget, der hedder Danske Medier, og for at lave en stor kampagne? Lige om lidt, der står øh, vi danskere over for to helt afgørende valg. Et valg til Folketinget og et valg til Europaparlamentet. Og vi mener at selvfølgelig som medier, at det er vigtigt, at danskerne træffer deres valg på et oplys grundlag Og i al beskedenhed. så mener vi, at som journalistiske medier, så har vi noget at byde med, som gør, at danskerne får den oplysning, der er nødvendigt for at sætte deres kryds. Men burde produkterne ikke bare tale for sig selv? Det gør de også, men det er udmærket i forbindelse med en valgkamp at sætte fokus på, på en aktuelt emne, som medier også er, og medier versus sociale medier, og det er sådan set det, vi ønsker at gøre. Vi synes, at der er to afgørende forskelle på de journalistiske medier og de sociale medier. For det første er det, at de journalistiske medier, jamen der står man til ansvar for indholdet. Du har redaktører, som sidder herude i baglokalet også, som står til ansvar for det indhold, der bliver kommunikeret. Man kan klage det er ikke øh, umuligt at klage, som det er til de sociale medier. Der kan du prøve at ringe til Silicon Valley, men det bliver rigtig, rigtig svært at få fat på dem. Her der kan du rent faktisk klage til en ansvarshævende chefredaktør og komme med din kritik. Det er en ting, som vi synes er ret væsentlig i forhold til forhold til de sociale medier og de journalistiske medier. Og den anden ting, det er, at i de journalistiske medier, der kommer du hele vejen rundt om en sag. Det er et journalistisk kriterie, at I skal spørge flere sider, ligesom I lige har gjort med ministeren og Morten Marinos. I har hørt fra forskellige sider af sagen. Det er et vilkår. På de sociale medier, der kan man let groft sagt sige, du bliver hvad du liker. Fordi det indhold, som du liker, kommenterer og deler på, det er faktisk den type indhold, du får tilbage. Fordi sådan er algoritmerne skruet sammen. Så der er en risiko for på de sociale medier, at man havner inde i en boble, hvor man får de samme synspunkter. Og det vil, ønsker vi at sætte fokus på, at hvis du ønsker at være fuldstændig oplyst til et valg, så følg med i de journalistiske medier herunder Radio 24 /7. Men, men altså, algoritmerne er jo noget af det, der fylder meget, kan jeg se. Altså, I har lavet meningsmålinger, hvor I ser at jeg viser, at det kun er omkring en tredjedel af danskerne, der er klar over, at der bliver foretræget en slags prioritering i, af de her algoritmer i de sociale medier. Altså, hvad, altså føler I jer på en eller anden måde truet af den måde, som de fungerer på i forhold til, til de kerneydelser, som, som jeres medlemmer leverer? Ja, både og. Man kan sige, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at, de, journal, at de journalistiske medier har i, i en periode været under pres, også økonomisk, og det har de også været på grund af, at de... De sociale medier har nogle muligheder for at lave reklameindtægter, øh, som øh, ikke er i færre konkurrence med de journalistiske medier. De betaler ikke den samme skat, øh, som de journalistiske medier gør, de sociale medier. Og det er jo også det fokus, der har været internationalt. Altså, skulle man lave en tech for eksempel? Så ja, vi er selvfølgelig troet på forretningsmodellen, men vi er ikke troet på indholdet. Og det er også derfor, at vi stiller os op og siger, at vores indhold, det kan man stole på. Og hvis man er i tvivl om det indhold, så kan man også klage, at at blive lyd, for herover for den kritik, som der kan være i de journalistiske medier, det er ret umuligt på de sociale medier. Men hvad gør I for at målrettet og nå især den unge generation? Altså, jeg tænker på, hvis jeg tænker på mine to uh, teenage derhjemme, så vil de selvom jeg prøver at fortælle dem noget andet, så vil de sige, men deres kilde til uh, nyheder det er, hvad de oplever på uh, Instagram, på Facebook, uh, på Snapchat. Altså, hvordan sørn for man de eller den generation, I tale, i forhold til det, I gerne vil fortælle? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også en svær øvelse. Men vi gør flere ting i den her kampagne. For det første, så er vi ude bredt i over 220 medier, hvor vi har fokus på, på altså digital annoncering og printannoncering. og det rammer ikke nødvendigvis den her målgruppe, men vi håber selvfølgelig på, at det skaber en diskussion i hjemme os, om hvad det er, journalistisk medier kan. Og for det andet, så kører vi også samtidig med en kampagne på de sociale medier, primært på Facebook, hvor vi stiller op en spørgsmål. Øh, altså, vi stiller, stiller svaret, eller, det, det her, den her ting, giv et like Like til Liberale Alliance, hvis du stemmer på det konservative, fordi så får du faktisk også mulighed for at høre den anden side af sagen, fordi i dag, hvis du kun liker enhedslisten, så får du synspunkter af alle enhedslisten, men hvis du så liker Dansk Folkeparti, så får du også synspunkter fra den anden side, og så siger vi, alternativ til det, det er så at søge over de journalistisk redigerede medier, som aviser, magasiner osv. Har I sovet lidt i timen? Altså man, man kunne måske argumentere for, at det her kommer en postgang for sent? Det tror jeg ikke, vi har. Jeg tror også masser af vores medlemmer, de har jo, de har jo fortalt den her historie øh, sammen, øh, selv og selvstændigt igennem masser af år. Men nu ønsker vi bare som brancheorganisation at sætte fokus på det, og vi er rigtig glade og stolte over, at over 220 danske medier står bag for at sætte fokus på kvaliteten af journalistik. Og også få en diskussion også om, at, at journalistik koster. Øh, fordi det er, det, altså, i masser af år har man jo rent faktisk givet sit indhold væk, og det har også været en fejl. Men nu er det også vigtigt at sætte fokus på god journalistik. Det koster penge. Ja. Nu må jeg sige, det med at få jer af sit indhold væk, det fungerer jo så til synlaget, i hvert fald i et eller andet omfang for BT, og ikke andre, men, øh, men en ting, øh, sådan en kampagne som den, I kører nu her, det, altså, der, der er jo, det store problem er jo, at der netop er en udbredt mistillid i nogen kredse i forhold til medierne. Man mener dybest set, at man har promoveret en falsk narrativ omkring russisk indflydelse på det amerikanske valg, og der er selvrensagelse i medierne i forhold til Mjuler-rapporten og alle mulige andre ting. Er det ikke en sådan lidt, hvad kan man sige, patroniserende måde at komme ud og tale til, til mange af de potentielle altså mennesker, der har de her holdninger, at de nu går I ud og siger, jamen tro på os, vi kommer fra de store etablerede dagblade. Det er os, der ligesom kan formidle og håndtere sandheden. Når man i forvejen står i, så ringe udgangspunkt. Var det ikke bedre, Måske. Jeg synes også, at vi kommer med noget ydmyghed, og jeg synes også, det er vigtigt, at et af formålene er jo netop at få diskussionen, og jeg er jo rigtig glad for, at vi har mulighed for at diskutere det her i dag, så jeg synes, vi kommer med noget ydmyghed. Vi kommer heller ikke at sige, at vi er de bedste, og vi er og så osv. Vi kommer blot at sige, at der er en forskel, og det er rigtig vigtigt også som ung menneske, at du er opmærksom på, at du risikerer kun at få det indhold, som du i forvejen er enig i. Og så bliver du ikke demokratisk udfordret, og det er sådan set det, vi synes, der er det vigtigste, at man, inden man skal sætte sit kryds, så er man blevet udfordret på de forskellige synspunkter, der er hele vejen rundt. Og i forhold til rapporter fra USA osv., jeg tror, det ligger nogenlunde fast, at der har været forsøg på russisk påvirkning på valg, om det så har været koordineret af en præsident. Det, det har så ikke været undersøgte, hvad hedder det, kommet, kommet, kommet frem nu, men der har, det står jo fast, at der har været forsøgt på at lave russisk indblanding i valg både i, i Frankrig og, og i USA. Lange, du var lidt ind på før, hvordan den her kampagne, den repræsenterer, jeg tror, tallet var 220 medier, og det er jo Giver jo mening, fordi den øh, interesseorganisation, du er direktør for, den, den er en paraplyorganisation for alle de her medier. Men giver det overhovedet mening at se 220 vidt forskellige medier under et? Jeg tror ikke, der vil sidde nogen derude og sige, at der er pokker til forskel på Weekendavisen og BT? Og den måde, der bliver drevet journalistik på der? Og, og kan man i virkeligheden se det som et hele det kan man absolut ikke, og det skal man heller ikke, fordi det er da når vi siger, at det er godt at få tingene fra flere sider, så er det jo også godt at få det for flere forskellige medier. Altså det er jo pluralismen i mediebilledet, at vi ikke kun har et synspunkt her øh, og et andet her, men vi faktisk har rigtig, rigtig mange, og rigtig mange forskellige vinkler og dække tingene på. Så det giver ikke mening at sige et hele, men det, der er interessant her, det er så at medierne står op for hinanden, og der er også medier med, som ikke kommer til at dække folketingsvalget. Altså hus forbi er med i kampagnen. De kommer ikke til at dække folketingsvalget ret tæt, kunne jeg tænke mig. Men de går så ind og siger, okay, vi vil gerne støtte op om den her tanke, fordi vi synes, der er noget rigtigt i det. Ja, det tror jeg. Jamen øh, vi kan jo som journalister og som mediefolk kun sige, held og lykke med, med kampagnen, Morten, Morten Langer. Øh, hvor lang tid skal den køre? Den kommer til at køre ind, til vi trykker på knappen. Det, det er det før eller efter, at Lars Løkke trykker på den berømte knap. Ja, det, det, det. Det, det, det er det gode spørgsmål. Tusind tak i hvert fald, fordi du kiggede forbi. Morten Lange er direktør for, for Danske Medier. tak. Du lytter til Radio 24 /7. Og så fremt alt kaoset vedrørende medieforhandlingerne ikke var nok, så lykkedes det som end også nærværende radiostation at blive politianmeldt i den forgangne uge. Det skete efter, at den korte radiovis. Nok så bekendte seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schütz-Gretz spillet af Frederik Silius, ringede til Dansk Folkeparti's øh, folketingsmedlem Pia Adelsten, som er gift med trafikoverfører Kim Christiansen, og sammen med ham driver spisestedet af Porta på toret i Marriere. Et torg, der som bekendt er noget omdiskuteret på grund af de nu delvist skrindlagte planer om en omfortsvej. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da Kirsten Birgit den 1. april ringede til Pia Adelsten. Det er Pia. Goddag, Pia. Du taler med Carsten Nielsen. Jeg ringer fra Norgelands Politi. Ja, hej. Goddag. Det drejer sig om, at der er en lastbil, der er kørt ind igennem apporter. Det er ikke rigtigt. Jo, det er sandt. Øh, der er en dårlig nyhed, og det er, at det har medført et dødsfald. Den... Nej, det er ikke rigtigt. Jo, den gode nyhed er, at det var hende den hysteriske, der ikke øh, vil arbejde, fordi hun ikke fik løn at nå sygdomme april jeg synes ikke engang, det er sjovt. Jeg synes, det er skide sjovt. Ja, men det, det synes jeg så ikke. Nej, det synes jeg. Ha' det godt, du! Oh, uh. uh. uh. uh, der var den! Det kunne jeg mærke. Den nok god. Der var den altså. Er den? Og hun skrude for det. Jørgen Ramsgaard, hvad tænkte du, da du hørte det her klip med Pia Adelsten April At vi havde ramt buren. Kan du prøve at uddybe, hvad for en mur, I har ramt der? At, at det skal man ikke lave satire med. Altså, med mindre, at man har aftalt med folk, at man laver en, en joke, som, som fortæller dem, at nogle af de der er dem nærstående, er død, så, så skal man ikke lave øh, jokes med det. Og det var det, der foregik, og derfor ramte vi muren. Men Ramskov, svækker det ikke den argumentation, jeg har hørt dig rejse med øh, ganske meget, nemlig at øh, satire er grænseløs. Øh, man sætter ikke øh, grænser for, for, hvad der bliver sagt i sådan en satirisk sammenhæng. Og nu lige pludselig, så var der en grænse. Jamen det tror jeg skulle heller aldrig, jeg har sagt. Jeg ved godt, jeg har sagt mig i et langt liv. Jeg tror, jeg har sagt, at satire så siger, at grænser skal, skal være grænse, skal gå til hvad hedder noget, grænse udfordrer grænser og gå til grænser, men der er en grænse, det, det tror jeg, alle er enige om. Eller det, jeg ved ikke, om alle er enige om. Det, jeg, det her var i hvert fald. Uanset hvad jeg som måtte have sagt engang, øh, det synes jeg var grænsen. Det er jo heller ikke første gang, det sker, det her. Altså, at du, du ender i en mærkelig situation på grund af en kort radio, vi skal må sige. Der var også tidligere i en situation med et forhånds eller et forinterview- hvor øh, det endte med, at den korte radioavis fik, øh, fik fat i råbåndene til det her, og så citerede det mit satiriske indslag. Altså, hvor øh, er der en grænse for, hvor langt man kan gå? Jamen, det er der. Det, det synes jeg, der er. Og det er jeg sikker på, at det er der andre, der ikke synes. Men, men, men det synes jeg, der er. Nu er jeg ansvaret for en chefredaktør på den her radioavisering. Og øh, det der med, om jeg før har været i situation, med den korte, jeg kommer glædelig i mange nye situationer. Altså, satire er i hvert fald grænse udfordrende. Og dermed indebærer det også, at man en gang imellem kommer til at gå over en grænse, hvor den så end er. Og så må man jo efter min mening, sige undskyld, når, når det sker. Så det er ikke sådan, at jeg synes, holdt op, nu er vil jeg virkelig passe på. Altså, tæffers opgave er at gå til grænser. Men, men, men et eller andet sted, nu er det altså ført til en politianmeldelse, og det er tidligere i forbindelse og med, det med det de her folk. Af... Det det, er, ja. det er, den der politianmeldelse er jo undskyld, at noget helt andet. Altså politianmeldelsen går jo slet ikke på grovheden i. Det, det jeg tager afstand fra, det er sådan ikke, at Kirsten virkelig ringer og siger, at hun er politimand. Det må jeg sige, det må hun for min skyld gerne gøre, og den politianmeldelse den ser jeg med med tro på. Jeg tror, at politiet i Danmark har øh, så meget humor, så de også ser ro på den. Det, der er kernen for mig, det er jo, jo øh, joken med, at, øh, at der er en person, der er død. At det der med at sig for en politimand, det er, øh, ja, jeg får på politiets humor. Kristoffer du er også med her i studiet. Du er, er nyhedschef på, på nærværende øh, radiostation. Øh, skal vi ikke lige få en ting på plads først? Sagde du der i din egenskab af nyhedschef, eller var du øh, sådan til lejligheden indforskrevet satiriker? Ja, det er jo egentlig et meget godt spørgsmål. Altså, når jeg, når jeg sidder der, der så sidder jeg der som nyhedschef. Men jeg sidder der i det fiktive univers. Der er den korte radiovis. Det har jeg gjort ja, lige siden, tror jeg, nærmest deres første udsendelse, har jeg været der med, med jævne mellemrum. Det har jeg været som morgenvært her på stationen. Det har været som detektorvært. Det har også været som nyhedschef. Det har Jørgen jo også været flere gange. Og hele grunden til, at jeg sad der, er fordi vi over det sidste halve år har bygget sådan en falsk april snart op, kan man sige, mm. med, med Rasmus Broen, hvor man har fået ham altså kørt igennem tjenestlige samtaler, vi har bildt ham ind, at han øh, nærmest ikke eksisterede, osv. Og, og men, men det er jo fint nok, det, det ender så jeg, så, som... Jamen, det, det var lidt vigtigt ja. for at sige, at, at så jeg sidder der som øh, nyhedschefen i den korte radioavis-universet, altså den her skrupløse luske luskefis, som, som nok er min rolle i den korte radiovis. Men, men, men Eriksen, altså, vidste du, da du satte dig ind i det studie sidste mandag, for det var jo derfor præcis en uge siden, vidste du da, at der vil blive lavet den her aprilsnam? Ikke detaljer. Altså... Øh den korte radioavis er, som I nok også ved i går også øh, omkring den hver dag, øh, enormt improviseret. Altså, der bliver skrevet nyheder det meste af dagen, og så lige kort ind ud, udsendelsen, så taler man igennem, hvad der skal ske. Og sådan, som øh, jeg havde forstået, det var, at der skulle køre en øh, lastbil igennem porta, Hvilket, øh, hvis man har set, hvordan Café Porta øh, ligger, øh, så er det næsten umuligt. Altså, det er for sådan en lille brostenens vej. Og så skulle Kirsten Birgit sige noget øh, i retning af, altså, øh, og, det har, øh, ja, og, og, og jeg har en kedelig nyhed, og det er, at fadusanlægget er sprunget i luften. Det skal du nok lige få sagt til Kim. Og, øh, og så går der simpelthen en, en, en djævel i Men du vidste godt, godt, at Kirsten Birgit vil udgive sig for at være politimand. Øh, det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg vidste. Okay. Altså hva... lige, lige, det, lige den detalje. Hvad hva, hva, hva hører, altså hva, da, da chef den rigtige, ikke fiktive Kristoffer Eriksen, han så hører den her, øh, den her øh, april snart. Mm. Hvad hva tænker du egentlig? Hvad er din reaktion? Jamen, først er det sådan et, øh, hysterisk grin, øh, faktisk, øh, fordi det er så absurd, og det er så øh, voldsomt til sådan et, et, et chokgrin. Der er enormt meget chok-effekt i, øh, i den joke, øh, Kirsten Birke laver. Og så øh, tror jeg, så sætter Kirsten Birke sine, sine nyheder på, og så begynder mit hjerte bare at hamre. <laughs> Fordi jeg kan mærke, at øh, det, var, det var simpelthen... Altså, det var bare overstrengt. Hvad, hvad vil du sige? For det her, jeg har set, at der er flere, der er sådan, ude omkring på sociale medier har bemærket, at der sad nyhedschef øh, Christoffer Jaksen og fniste lidt. Ja. Gå du det? Ja, ja, jeg, jeg, jeg grinte øh, lige, lige bagefter. Hvorfor? Æm... Var det passende? Nej, altså, jeg ville da ønske, at jeg ikke havde gjort det. også fordi, at min, min rolle øh, i den korte radiovis er ikke fnise pige. Altså, det havde været øh, meget bedre for mig lige nu, men det havde også været meget bedre for mig i universet, hvis jeg havde øh, slået hårdt ned fra starten på men den aprilsnare. Hvorfor april fniste du af en, en aprilsnare, der indebar en forkert oplysning om, at der var en person, der var afgået ved døden? Jamen, det tror jeg var chok -effekten. Altså, øh, jeg... Øh, jeg kunne også godt ligesom, fornemme med det samme, at jeg ikke skulle grine, og så ved jeg ikke, om I nogensinde har prøvet det, men at så kunne jeg bare ikke holde op med at grine, øh, og, og vidste faktisk godt i situationen, at det var temmelig katastrofalt. Jo, Jørgen Ramsgaard, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at stationen her er midt i nogle øh, ganske delikate politiske sådan, øh, forhandlinger og overvejelser, og der alle sammen handler om, om, om stationens videre skæbne. Hvad tænkte du i relation til det, da du blev bekendt med den her øh, joke? Eller, Absolut det? ingenting. Absolut ingenting, fordi uanset på hvilket tidspunkt af året, øh, om der er vist også noget, den den en så havde det været en vidighed, der gik over stregen. Så, så det, det skal vi sgu ikke blande sammen. Virkelig, Jørgen, du tænkte, du tænkte ingenting i den her situation. Nå, du hedder, ja, tænker jeg, vi er de, meget meget. Mest, de, mest delikate, de mest delikate forhandlinger overhovedet om, om radioens forsatte eksistens, høj, høj, høj, og så lige pludselig ja. forærer de på, på, på et sølvfad, en, det der selvfølgelig også blev til en massiv kritik af Radio 24-7 efterfølgende, og de to ting kæder du ikke sammen? Nej, er det simple grund, at jeg er grænseløs i min til, at politikere godt kan holde skæg for sig og for sig, og en dårlig joke øh, i program ikke fører til, at man låger en retsstation, altså kom nu ind i kampen. Men, men, men jeg vil nu alligevel gerne holde fast i emnet, fordi øh, i den bedste af alle verdener har du da ret i, der politiker så ikke påvirker sådan noget, men, men, men tror du altid, at vi befinder os i den bedste af alle verdener? Jeg kan også spørge på en anden måde. Tror du ikke for eksempel, det gør indtryk på, en magtfuld politiker som Henrik Sass Larsen og Socialdemokratiet, at han i, i bemeldte udsendelse bliver øh, hængt ud som en, der er tilhænger af kemsex en mand, der er homoseksuel. Tror du ikke, at det på en eller anden måde gør et indtryk jo, for en mand, der så senere skal forholde jo, sig? Jo, hvad, skal jo, vi, jo. hvad skal der ske med 24-7? Jo, jo, jo, jo, det gør det da. For det faktisk er meget, det jo så bare ikke ham alene, der tager stilling, men et, et udvalgte politiker ligesom det ikke er Kim Jeg er da sikker på, at Kim Kristensen bliver rasende, eller det ved jeg jo, han blev fra en klade med det samme, og det har han ret i. Men, men jeg har jo tillid til, at både i det parti og i andre partier, så er der også folk, der siger, prøv at vi må lige skille det her ad, og, og politikere skal kunne tåle, at det bliver gået til stålet. Og hvis vi er i en situation, hvor en, en vidighed eller gået hårdt til dem, det kunne jo så også være, at vi gik hårdt til dem journalistisk, det kunne jo, det kunne jo være det samme. Uh, hvis det så fører til, at man vil prøve at lukke medierne, så er vi i hvert fald meget i, i, langt fra at være det bedste eller Men altså, i, i praksis sker det jo, at det her bliver rodet sammen bagefter. Søren Espersen kommer jo meget hurtigt med et tweet, hvor han uh, siger, at det kan være, at man vil lade noget gå for ret, hvis uh, Michael Bertelsen undskylder offentligt. Uh, og der i øvrigt bliver indbetalt omkring 30.000 kroner til en uh, DF-valgkampsfond uh, uh, fra Radio i, 24. Du, i er jo meget skarv i, så I ved jo også godt, at det at invitale 30.000 kroner til en valgkamp for, det vil være jo Det vil så kun være 20.000 tager... kun, kun, ja, kun hvis man op, det ikke det, oplyser, hvem det, det er. Man må jo det det er, gerne, det, hvis det var 24.7. Ja, må det ikke også Søren Esbersen har have det Sådan kender jeg ham i hvert fald. Ej, jeg synes, at der er I øh, ude på noget kalkuljagt, det er der er som, vi skal droppe igen. Ja, men øh, det må vi jo så øh, lægge det ud her med. Det lød som Jens Ljord. Det gør det ikke det det? det. det lød nemlig som Jens Ljord, <laughs> der da kan vi øh... så så kender I den, <laughs> Order, men jeg ikke Jens Ljord, men okay kan vi lige lige. Det er godt. Jamen øh, tak det... til dig, Jørn Ramskov, øh, direktør her på stationen og også tak til dig, Christopher Jørgensen, øh, ny chef. Selv tak. Du lytter til Radio 24 Ja, tjenestelige ordre fra Ramskov i forbindelse med en april snart. Men øh, altså, vi er jo ikke alene på, øh, på markedet. Nej, verden, selvom der så... er der mange, der tror, at vi er simpelthen det eneste mediemagasin i Danmark. Men det er jo ikke tilfældet, der er jo vores øh, gode gamle... Øh... Statskonkurrent, øh, Kurt Strand på, på menneske, mennesker, mennesker og Medier, og så er der også øh, PressLotion. Ja, ved du, du, så Ja, det gjorde nemlig jeg sad så preslogen. Det gør ofte, faktisk næsten hver søndag. Æ, og også i går, hvor preslogen blandt andet kiggede på fænomenet øh, aprilsnare. Um, både den pris vi lige har talt om men, men også er generelt altså det her med at efterhånden er der så mange aprilsnare rundt omkring at det jo udgør en risiko for sådan i en, en, en fake news tid at, at der er nogen der hopper i med begge ben og at da de tog fat i det emne så tænker jeg at det, det er super aktuelt at de griber fat i det fordi en time for inden havde de øh, på selv samme kanal nemlig TV2 News øh, synes jeg vist et, et konge eksempel på når nogen hopper i med, med begge ben. Der var nemlig et interview med Greves borgmester, og hvorvidt der nu også blev brugt penge nok på daginstitutioner i de danske kommuner. Og greveborgmesteren argumenterede for, at der var ikke penge til at bruge flere end hvad man brugte nu. Og så kom så den iltsprudende TV2-vært med dræberspørgsmålet, jamen... Kære borgmester, I har jo lige nede i Greve anvendt eh, rigtig, rigtig mange penge på at bygge et 290 meter højt udkigstårn i Mosøde. Og det sjove var, at mens han stillede det der spørgsmål, jeg sad og kiggede på det, og mens han stillede det der spørgsmål, så kunne man bare se, hvordan eh, smilet bredte sig på, øh, på, på øh, Greves borgmester der. Og da hun så fik øh, ordet, så sagde hun så, jamen nu bliver jeg altså nødt til at korrigere dig, fordi det var i april snart. Den er grim. Den er og nu kender, grim. Jeg, nu kender jeg verden der på TV2 News. Jesper Sølgård, han er en super dygtig og skarp fyr, og jeg, kunne, jeg, jeg følte det virkelig med ham. Det er sandt for dyden ikke sjovt, at sidde i direkte fjernsyn og få trukket bukserne af på den måde. Ja, og det værste er, at, det, at han er jo sandsynligvis ikke... At Det kan jo være, at han selv har skrevet manuskriptet, men det kunne lige så godt bare have været en anden, der har siddet derude og lavet... Oplægget til at man har man skrevet ja, spørgsmålet, ikke? Og så det, tager, den det, det, det er for. det tjener til Jesper Søgs ære, at han ikke efterfølgende har forsøgt at få den af på nogen og andre. Altså, det er jo bare sådan en, hvor man må sige, den tabte du, gamle dreng. Der er rigtig, rigtig langt hjem. Øh, og øh, jeg tror ikke, at borgmesteren rigtig kunne tro sit eget helt, da hun fik det spørgsmål. Ja. For efter det spørgsmål, der var det som om, at øh, gassen gik lidt af det kritisk interview, kan man hvis godt tillade sig at sige. Nå, men politikken har jo også været noget i med... En hvis TV anmelder betragtning yeah. om hvad man må bære når man er studievært på af fodtøj når man er studievært ja, på TV. Det er jo Rasmus Bæk der har skrevet, undret os over om Nina Munk Pareign hun er på vej direkte i natklub fordi hun går med stiletter. Og der må og der er jo så er kommet mindre shitstorm i de her kønspolitiske tider hvor man har diskuteret om det egentlig var okay eller ej. Den når vi nok ikke at kigge nærmere på, men jeg kan dog sige at vi har ikke fået nogen chance til pop ude fra, fra Ramskov om vi at gå i i nogle joggesko og tennisko her. Tak for det.